Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson, som ska ha en podd som idag ska handla om förbannelser. I Svenska Akademins ordbok, där hittar man många olika betydelser av ordet. Man kan fara ut i förbannelser, det vill säga svordomar och eder, men det är inte den sortens förbannelser det är fråga om här. En förbannelse kan nämligen också vara ett olycksöde som har drabbat någon eller något. Det är sådana förbannelser vi ska ägna oss åt. Och anledningen till det är en artikel av vår norske folkloristkollega Ronald Grambo som han har gett rubriken Limousinen och döden. Och den limousin det handlar om är en cabriolet med soufflet som den 28 juni 1914 med souffletten tillbakavikt var inblandad i en händelse så att de båda passagerarna satt utan tak över huvudet. Deras namn var Ertig, Erkehertigen Frans Ferdinand och hans gemål Sofie. Den 28 juni 1914 befann de sig i Sarajevo i Bosnien, Herzegovina. Och vad som hände den dagen det är ju välkänt. En 20-årig attentatsman, serben Gavrilo Princip, rusade fram mot bilen och sköt ihjäl de båda passagerarna. Han var en serbisk nationalist som ville göra slut på det österrikisk-ungerska styret i landet. Och händelsen har av historiker utnämnts till starten på första världskriget. Men det är inte om dessa personer, Erke och Hans gemål eller attentatsmannen som Ronald Grambos artikel handlar- den handlar om vad som hände med limousinen. Det finns både fotografier och målningar som visar att bilen var ett lyxfordon. Den var tillverkat med stor omsorg om alla detaljer. Efter attentatet tillföll bilen en general vid namn Potorek som blev ägare samtidigt med att första världskriget bröt ut. När han satt i limousinen nåddes han av budet att hans soldater hade blivit nedkämpade i strid. Ett besked som tog honom så hårt att han fick en hjärtattack och dog. Därefter övertog en av hans kaptener bilen. Han körde vid ett tillfälle så vårdslöst att han dödade två fotgängare med den. Mot slutet av första världskriget fick regeringschefen i Jugoslavien tag i limousinen. Han råkade ut för fyra olyckor med fordonet. Den sista kostade honom hans vänstra arm. Han sålde bilen till en doktor som inte fick mycket glädje av den. Doktorn dog när bilen sladdade och välte. Hans chaufför hade råkat köra över en fläck med utrunden olja. Nästa ägare var en juvelerare. Han begick självmord när han satt på dynorna i baksätet. Så fick en Schweizis tågförare tag i bilen. Han kastades ut i en kurva och slog emot en husvägg så olyckligt att han miste livet. Nästa köpare av fordonet som nu var märkt av tidens tand var en serbisk bonde. Motorn var tillfälligt ur funktion så han spände sin häst framför bilen för att frakta hem den och satte sig själv bakom ratten. Tyvärr välte limousinen och bonde blev invalid och dog kort efteråt. Den sista som ägde den det var en garageägare. Olyckligtvis exploderade ett av däcken och garageägaren dog. Idag kan man se det olycksdrabbade fordonet i ett bilmuseum i Venedig. Ett strängt körförbud garanterar att det aldrig mer ska få rulla fram på vägarna. Som vi märker så handlar historien om den förbannelse som häftar vid den limousin som var skådeplatsen för attentatet 1914. Det attentat som utlöste första världskriget och ledde till mer än åtta miljoner människors död. När jag läste Ronald Grambos artikel och hans folkloristiska kommentarer så kom jag att tänka på en liknande berättelse. Den finns med faktiskt i en bok som jag gett ut som heter Glitterspray och titeln är Mumiens förbannelse. I slutet av 1800-talet besökte fyra rika unga engelsmän utgrävningarna i Luxor i Egypten. En antikhandlare erbjöd om att få köpa en välbevarad mumie av en prinsessa från den trettonde dynastin. Hon låg i en rikt dekorerad sarkofag vars sidor var täckta av hieroglyfer. På locket avbildades hennes vackra ansikte med vidöppna ögon. De många männen var hänförda och köpte mumien och dess sarkofag trots att köpesumman var hög. Innan antikhandlaren... Tog emot deras check sa han. För ordningens skull ska jag väl tala om vad som sägs om mumien. Det påstås att det vilar en förbannelse över den. Engelsmännen log. En av dem sa, tack för upplysningen. Ingen av oss tror på skrock. Men några timmar senare sågs en av männen vandra ut i öknen. Hans reskamrater fick intrycket att han ville ta en promenad före middagen. Men han kom inte tillbaka den dagen, inte nästa heller. Polisen i Luxor och brittiska konsulatet organiserade ett resultatlöst sökande efter honom. Han sågs aldrig mer. De återstående tre resenärerna drabbades av otaliga bekymmer. En av dem träffades redan nästa dag av ett bösskott i höger arm när hans egyptiska bekänt skulle packa ner hans jaktgevär. Såret blev inflammerat och armen måste amputeras. Den andra fann vid hemkomsten att den bank som, för, som förvaltade hans förmögenhet hade gått konkurs. Den tredje drabbades av en allvarlig sjukdom, förlorade sitt arbete och slutade sitt liv som gatuförsäljare av tändstickor. Olyckorna fick männen att minnas vad antikhandlaren hade sagt om mumien. De sålde sarkofagen till en affärsman i London som samlade på antikviteter från Egypten. Men så snart den hade placerats i hans samling råkade även han ut för svåra motgångar. Hans fru och två barn blev allvarligt skadade när en häst skenade och deras vagn välte. En brand bröt ut i hans bostad och förstörde alla antikviteterna utom sarkofagen. Kort efteråt kunde man läsa i tidningarna att British Museum hade fått ta emot en värdefull donation, en egyptisk mumie i en sarkofag. Givaren önskade vara okänd. När sarkofagen bars upp för museets trappor av två flyttkarlar snubblade den ena och bröt benet. Den andra dog oväntat två dagar senare. Nu hade mumiens förbannelse nått British Museum. Nattvakter som Passerade det egyptiska galleriet hörde ljud från sarkofagens som om någon bultade och snyftade där inne. När utställda föremål i galleriet en kastades omkring av en osynlig hand dog en väktare av skräck. En städerska struntade i förbannelsen och skakade sin dammtrasa över ansiktet på sarkofagens lock. Det skulle hon inte ha gjort. Hennes enda barn insjuknade häftigt i mässling och dog. Ryktena om de egendomliga händelserna nådde pressen. En tidning skickade ut en av sina fotografer med uppdraget att ta en bild av sarkofagen. När fotografen framkallade bilden såg han till sin fasa ett annat ansikte än den vackra prinsessprofilen. Ett förfärligt ansikte, förvridet av hat. Han rusade ut ur mörkrummet och åkte hem, låste in sig i ett rum och sköt sig. Efter dessa händelser beslöt ledningen för British Museum att göra sig av med mumien. Den köptes av en privatsamlare med intresse för det okulta som inbjöd den berömda Madame Blavatsky att läsa en exorcism. Hon kom ut i det rum där sarkofagen var placerad och berättade att hon kände hur den utstrålat en intensiv ondska. Hon sa också att alla hennes försök att fördriva den onda kraften hade varit förgäves. I tolv år bytte sarkofagen ägare gång på gång och hela tiden drabbades de som kom i beröring med den av olyckor. Då köptes den av en amerikansk arkeolog. Han förklarade att talet om en förbannelse inte skrämde honom. Olyckorna berodde enligt honom på en serie tillfälligheter. I början av april 1912 vidtog han arrangemang för att skeppa över sarkofagen till Amerika och beställde själv en hytt på ångfartyget, ett luxuöst nytt kryssningsfartyg tillhörigt rederiet White Star som skulle göra sin resa till New York. Namnet på oceanångaren var... Titanic ja, Det är verkligen en suggestiv berättelse, den har man kunnat läsa på internet ända sedan slutet av 90-talet och det är ju lätt att kunna konstatera att det mesta i den här historien är uppdiktad en detalj är ju till exempel när man säger att British Museum skulle ha gjort sig av med sarkofagen, vilket är en fullkomlig omöjlighet för ett statligt museum att, att, så att säga, göra sig av eller skänka bort föremål och en annan det är ju nämligen den förteckning som finns över alla lastombord på Titanic som finns bevarad och i den finner man inte ett ord om att det skulle ha varit någon mumie ombord och eh, den kända madame Blavatsky som skulle ha läst en exorcism över mumien kort innan den föddes som bord på Titanic hon dog redan 1891 alltså innan mumien enligt den här berättelsen nådde England Ur folkloristisk synpunkt så är det intressant att följa hur den här berättelsen har byggts ut med detaljer som inte fanns med i den tidigaste versionen. Det som utgör själva höjdpunkten att Titanics undergång berodde på mumiens förbannelse. det fanns inte med från början. Upphovsman till den äldsta formen var en engelsk spiritist, journalisten William Stead. Och det märkliga är att hans sista levnadsdagar och död faktiskt kom att inverka på hur den här historien utvecklades. Stedd medverkade ofrivilligt, får man väl säga, till att historien om mumiens förbannelse kom att knytas till Titanics undergång. Han var nämligen en av passagerarna ombord och drunknade tillsammans med 1500 andra då Titanic kolliderade med ett isberg. Överlevande passagerare kunde berätta att han kvällen innan hade underhållit andra gäster ombord med sin berättelse om den egyptiska mumien i England och dess förbannelse. Men det som förenar den här historien med den om den olycksdrabbade limousinen det är ju att en allmänt känd historisk händelse har knutits till en serie olyckor. I det ena fallet första världskrigets utbrott, i det andra Titanics undergång. Och det är den detaljen som gör att vi som lyssnar, vi förleds att tro att det som berättas är sant. Att det i båda fallen handlar om en förbannelse. Eh, till sist har vi fått en epost från Peter Andersson i Solna. Han skriver att han alltid brukar lyssna på folkminnespodden och hoppas här att vi ska fortsätta efter en nyår. Det gör vi nog sannolikt inte. Det är helt enkelt så att vi är så ambitiösa, Bengt och jag, när vi förbereder de här programmen. Och vi får så lite frågor, så det är väldigt svårt att få det här ihop. Så ni måste skriva till oss nya, nya, nya frågor. Och sen har vi lite annat att syssla med också. Men nu till Peter Anderssons brev. Han vill nämligen veta lite mer om sängner. Han har blivit intresserad av det. Vad är det som är episoder och vad är äkta vara? Och han undrar om det finns någon bestämningsnyckel eller någon katalog som man kan använda för att få uppgift om, om det här och som han kan ha nytta av då när han vill agera amatörer. Forskare. Hur kan man i dagens sekundsnabba internetsamhälle avgöra uppkomst- och spridningsvägar för moderna sänger, skriver han. Hur kan man överhuvudtaget veta om det man träffar på på nätet representerar enbart vissa internetanvändares fantasi eller gemene föreställningsvärld? Det var väl en bra fråga ja, till dig, Bengt. Intressant fråga och eh, han nämner ju faktiskt också att eh, han har läst- lite äldre sängner som finns med i min bok Svenska folksängner- och känt igen några av dem från den del av Sverige som han kommer. Och när det gäller äldre sängner så vill jag tala om- att jag har gett ut en katalog som heter The Types of the Swedish Folk Legend. Och där listar jag cirka 1800 sängentyper- och i slutet av boken finns ett alfabetiskt register så att har man hört då en berättelse där det ingår något motiv, till exempel att det handlar om vargar, då kan man hitta alltså alla sägner om vargar med nummer. Och många sägner är ju faktiskt också historiska och då kan man jämföra med historiska källor. Det berättas till exempel om Pintolpafrun på Eriksberg och att hon skulle ha pinat sina torpare- och sen blev hon- djävulen kom och liksom tog henne. Men går man till de historiska källorna- så visar sig att Eriksbergs slott i Sörmland- hette Pintorp eller Pinnetorp- innan det döptes om till Eriksberg. Så att det är namnet på det här godset- som har gjort att en sägen har knutits till henne. Och när det gäller våra egen så kan man alltså hitta berättelser som man hör ute bland vänner och bekanta i böckerna av Jan Harold Brunvand. Han har alltså gett ut fem, sex böcker och också en slags systematisering av de nutida sägnerna. En annan som har samlat dem i bokform är Jack Werner. Hans senaste bok innehåller sängner och rykten som finns på nätet. Och jag själv har ju då gett ut tre böcker. Den första hette ju Rottan i pizzan, sen kom Den stulna njuren och sen Glitterspray. Men det allra enklaste sättet att ta reda på om en nutida historia är sann eller inte det är att gå ut på nätet till någonting som heter Urban Legends Reference Pages. Det är ett giftpar som heter Barbara och David Mickelson i USA. Och jag ska ta och ge adressen dit. Det är www.snopes.com Där kan man alltså lätt se om den här eh, historien som man själv vill undersöka Om den finns i Amerika Och väldigt ofta är det så alltså mm. att de berättelser som når oss Har väldigt ofta nått oss just från Amerika Och hittar ni inte historien där Då är väl ett förslag att man frågar oss Ja, hur? men det måste man göra innan årsskiftet För att sen blir det inga svar härifrån mm. Så skriv till oss under adress lyssna och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axel jonsson stiftelse, Helge Axelsson jonsson stiftelse och det går till att finansiera vår tekniska superhjälp, nämligen Torbjörn Samuelsson. Så det var allt för Folkminnespodden idag.